Квадрат кімнати у батьківському домі заспокоював. Кімнати повинні бути квадратними. Тоді вони заспокоюють. Куб – основа Всесвіту. Як і на мату. Узяв айпод. Він подарував його Ірені на день народження.